Mark. 16-cı fəsil. Şənbə günü keçəndən sonra Məzdəlli Məryəm, Yaqubun anası Məryəm və Şalomit ətirlər aldılar ki, gedib İsa'nın cəsədinə çəksinlər. Həftənin ilk günü səhər tezdən, günəş doğanda onlar qəbrin yanına gəldilər. Onlar bir-birlərinə deyirdilər: "Görəsən qəbrin ağzındakı daşı bizim çünki naraya kim yuvarlayacaq?" Başlarını qaldırıb baxanda gördülər ki, daş kənara yuvarlanır. Bu daş nəhəng idi. Qəbrə girib sağ tərəfdə ağ ah, xalət geyinmiş bir gəncin oturduğunu gördülər və heyrətə gəldilər. Bu şəxs olara dedi: "Siz heyranlanmayın. Charmıxa çəkilmiş nazaretli İsa naxtarırsınız. O dirilmişdir. Burada yoxdur. Bax, bu, onu qoyduqları yerdir. İndi isə gedin, onun şagirdlərinə və Peterə belə söylediyin. İsa Qaliliyyə sizdən qabaq gedir. Sizə dediyi kimi, onu orada görəcəksiniz. Qadınlar qəbirdən çıxıb qaşdılar. Onları bir lərzə bürümüşdü. Mat qalmışdılar. Qorxularından heç kimə bir söz demirdilər. İsa həftənin birinci günü səhər tezdən, diriləndən sonra əvvəlcə yetdi cin qovduğu məzdəlli Məryəmə göründü. Məryəm gedib İsa'nın yanında olub, indi isə yas tutaraq ağlayanlara xəbər verdi. Amma onlar İsa'nın diri olduğunu və Məryəmə göründüyünü eşidərkən inanmadılar. Bundan sonra İsa, kənd yerinə gedən yoldan keçən onlardan ikisinə başqa surətdə göründü. Onlar geri qaydıb, o birlərinə xəbər veridlər. Amma o birləri də bulara inanmadılar. Nəhayət İsa süfrəyə oturan 11 şagirdə göründü. Onları imansızlıqlarına və ürəklərinin inatkar olduqlarına görə məzəmmət etdi. Çünki onun diri olduğunu görənlərə inanmamışdılar. İsa şagirlərinə dedi, Dünyanın hər tərəfinə gedin, Bütün yaradılışa müjdəni vəz edin. İman edib vəftiz olan kəs xilas olacaq, İman etməyən isə məhkum olacaq. İman edənləri isə bu əlamətlər müşahidə edəcək. Mənim adımla cinləri qovacaqlar, Yeni dillərdə danışacaqlar, ilanları əlləri ilə götürəcəklər, öldürücü zəhər işsələr belə onlara təsir etməyəcək, əllərini xəstələrinin üzərinə qoyacaq və onlar şəfa apacaq. Beləcə Rəb İsa onlarla danışandan sonra göyə qaldırıldı və Allahın sağında oturdu. Şagirdlər isə gedib hər yerdə müjdəni vəz etdilər. Rəb onlarla birgə işləyirdi. Onları müşahid edən əlamətlərlə kəlamı təsdiqləyirdi.